Gani xilaramendi, Arratxaldeon? Arratxaldeon. Agustu bat eta eta lanean? Bai, bueno, lanean bai, gelitu gabe, aldeunia mitzat, gelitu gabe. E, lanean zertan, Gani x? E, bueno, guain gitarra eskolak ematen harin naiz, eta guain bueno, udaran goiz partean gehien bat, baina bueno, ikasle batzukuntatu zeitzkir, eta bueno, arratxaletan. Be. Gitarra, zer gitarra espanyola, gitarra elektrikoa, danetik? E... Bueno, bai, saiatzen naiz, asiera baten, onyarrik kontzeptu apisiaten ematen ordu, onyarrik so kontzertuentzat ez dio garrantzi gehiagimaten ematen gitarra mota. Hori bai, ikasle bakitak aukeratzegu, nahi badu espainolakin, elektrikakin, edo el akustikakin, apisiatanak ikutatugu, azkenan teknika baldatzen dana, gitarra bat iti bestera, ordu, bueno, gitarrake badakasit ikusian. Asiera baten, hori onyarrik so kontzeptuak ematen, bai, edo zen gitarrakin. Orduan, zuzara, e, gaur egun gazte guztiek musikatalde bat izatearen ardura durnetako bat behintzat Pues pagete, está que Nik ere badakatzu de taldea, baina azuetan zakobat edo bueno, mintza saiatzen naiz, ba gitarras dosatzen eztan gitarra, saletas nori gitarrakiko, ba hori transmititzen baiatzen. Bueno, egin ditzagon aurkezpenak Chukun Xamarrek, Ganesilarramendi esan dut da ere ala esan dut gitarra irakaslea da, Ganesilarramendi eskolako irakaslea eta gero Mantisako musikaria. Hori da, hori da. Zeadinetako ikaslea dituzu? Ba danetik, danetik. E, txikitxoena dakat sortzi urtekoa, bueno, urteko batzuk eta bueno, helduenak baia eztik 35 urte ingurukoak edo baskat. Orduan bueno, lanetik, lanetik, askenean gogoa edo bi, ni prest erakusteko. Eta ze helbururekin hasten da jendea gitarra ikasten? Gero denek Jonai dutetzalde batean edo denek badutea metzen bat? Ba, ezbait, joan ditu, ez da ikastenia. Nikoz utz, askenean musika asko gustatzen zaurei eta baita behin guraso ere bai, guztatu zari aurre piskat arte munduakin eta e, lanean astea, eta orduan, da nik usteik gitarra naiko instrumentu polita bat, en, sozialki ere, beti ere laguna artean jotzeko, ez, beti, ba, gitarra naiko e, da komodoa da, eta bestia jotzeko, bestia kantatzeko, eta hola, eta nik usteik gazteak azten bila lapiskat horregatik, eta bueno, el du, ba, daskat, jende bat, ba, beti da nik gibiletana gitarra jotzen, baina igual ez duna. serio arte, Era bueno, baskinen klase ta puntatuta, ba bueno, behartzen du bere burua ba 20 behin, azteen baino, bueno, zerbait serioago joerra eta fiska al aurreatzeko. Ordan, bueno, hori da Ni ez da berando. Hori da, hori da. Gogoan dantza mintzat, ni ez da berando, ni ez da berando. Eta gainea, hori gitarra da, oso, ez dakit, instrumento bat, nahiko erres hasieratikan gozatkezu, hasieratikan ba ikaste dituzu beste arrasak, eh, zuri gustatzen eskizuna besteak seituan astena jotzen ebai. Ordu, ba, alde horkat zekan e, nahiko instrumentu horretak. Hmm. E, Gani xilarramendi eskola, zarautzen duzu, e, no abalduzen zenuen? Ba, a ber, asin ditan poliki poliki. Poliki poliki, ba, ikasbe gutxi batzukin, eta, bueno, ikusten, ez? Zabertzen Mosklar ere, ke, eurkiko luken. Eta, bueno, ja urte batzu nioa, eta urten izan da, igual, urte fuerte nahi esentekin. Eta, bueno, aurrea begira ere ikusten, iruitze zait, ikasbe dezen da Orduan, hori, urte batzuk, baina bueno, siran hori ikasle gutxikin eta gero ta gehiago, gero ta Eta ikola ze ematen dituzu, taldeka, ala bakarka, bakoitza nahi duen moduan? Ba, ez dute bakarka doitan. Askenean saiatzen naiz ematen nahiko eh, eskola personalizatuak, fiskat bakoitzak nahi duen hori lantzeko, es gustatu zaion eh, abesti hori edo gustatu zaion musika mota hori lantzeko, orduneko personalak dira eta saiatzen naiz hori bakarka edo hirbinaka ematenik. Hori txomatu dugu, eh, zure atarien kuskuxian ibilegarenean ikasleen ikasturte amaierako lanak ikusi tentzuten aritugarara. Ta oso gauza ezberdinekin egin dugu topo esate baterako klasikoetan klasikoena. Gantuan ari dena zuzara gani? <laughs> ez, ez, <es>, ez... <es>, ez <laughs> egiten diat jarri azetikan, musikalan bezala, eta geto beha egiten diat jotzea abestian gainetik. Aberaz txomi nartola bera da. Hori da, hori ah, da. Ez pentsatu dugu norbait izango zela kameraren atzealdean. Ez, ez, ez... Hore egiten ditu abestiak jarri azetik eta begaik abestiak jarraitzea gitaran jotzen. Abestia ba, herritmoa raintzeko eta melodia barrenatzeko eta abestean gainetik jote duen. Beste honetan somatu dugu hori, eh? Modako abesti honen gainean egindako bertxioa zelau bai. Hau ba, duan hori funtzionatzen du? Zure eskolara joan, eta eta zango ditugu banika ikasi nahi dut, edo musika tipua gustatzen zait, edo hauek dira nire interesak eta zuk mm, gure mm, interesetara bideratuko dituzu eskolak, gutxu gora bera? E, bai, azkenan hori e, bueno, hain nintzen dituguna dia oso oñarrizko bueno, oñarrizko akordea ditartezko eta abestiak eta oñarrizko kontzeptu egarteko azkenan abestiak ez dakain beste garrantzi. behar dena da, ditarteko eta akordeak hartu, eta jo, eta Eta horduan, bueno, eskatzen diel dei ei igual ekartze proposatzeko abesti batzuk. Eta gero horrengainoa joetenga lantzen. Ah, balio badute lantzeko ikastenegiana ondo. Eta bestela iten dut chanaka ni proposatzen dut abesti bat fiska bat teknika hobetzen joateko eta horrei proposatzen dut beste abesti bat, bakixat gozatzeko gitarraz. Orduan, bueno, horri biltsengia burrunka biskatzan aukeratzeko, baina bueno, hasori gabe ere, hori proposatzen duten bat, eta ni besterien bat, eta bueno, chanaka joetenga lantzen. <gül> Hau, guazita David Bowie, ez? Es, es, es... Horre ingañiko beste berzioa, bai. <ANDE> well, Hemen min, provat Be bueno, behai... Gitarra jozen eina da, ja osko qusantza iba bestea eta horren, aprobatu genun a-bera susenan abestuta eta abertu mozatzen dut zan eta, bueno proa moduko aneko txukunga dituzan eta, bueno <desenvolver> Zare, hmm. Ba irailetik aurrera ezten da bat bere bizitza berriro martxan jartzen eta organizatzen eta ha ziengo dut aurten makrame edo sokas altora apuntatuko naiz edo edo ze ekintza berri egin dezaket eta akaso izan liteke ez, gitarra ikasten hasteko sasoie egokia ganeix Bai bai bai joankera polita bai bai bai irailetik aurrera berri sistemanean eta jaia jendeak fisik interesa jartzen eta ematen du hori irailan irabakitzen duela fisiko hutseko martxa nola izangoan Orduan bainik animatzen jendea, bueno, eta, eta, eta, eta, animatzea, gitarra probatzea, ikustea besemo kolatzen denean eta azkenan, danak ikasten dutela jartzen, orduan da instrumentu saildaterez. Hmm, zuregana heltzeko bideak zeintzuk dira? Bueno, hain jarri da webgune bat martzan, webgunea da ganisilarramendi.com, eta hortan informazio guztia dago, harremanetako telefonoa, elbidea eta bar eta hor sartzen dan edo nork, bai, aukiko du nere gana modua. Gani xilarramendi.com, eh, irailetik aurrera behatzpuntei aztindu bateman da gitarra jotzan ikasi nahi duenarentzat, hor txaukera. Gani xeskarek asko. Ozan, dozuei.